gesondheidskwesies. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris elke donderdag na gesondheidswenke tussen 11 en 1 Saar-Afrikaanse tyd. Ek Kathy Lau gesels dan met jou oor weie verscheiden uit gesondheidskwesies. Hier probeer ek natuurlijk van die niets te navorsing en inlichting deurgees so dat jy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 Is jy om altyd siek of in pijn te wees? Allergies vir alles en lis vir niks? Lek dit toekomst vir jou faal en eindeloos as gevolg van slechte gezondheid? Moen nie langer wacht nie, skakel vandag nog vir François Malan vir een gratis telefoonkonsultatie. Het jy al gehoord van natuurlijke stamcelbehandeling?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 Colostrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siektetoestanden soos onder andere autoimmune allergieë, MS, romatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, kruinse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuinis, sook medische navorsing, is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles?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 at live.co.za Fransjoa Melan at live.co.za Oog, saam is sieke vir jou mooi nie. Goeiemorgen aan al die luisteraars wat ingeskakel is. Dankie, laat jylle althans van my so getrou ondersteen en dat jylle van my laat weet dat jylle luister. Ach, dit maak my sommer warm onder die hart en om die hart, want hier is het maar n bekie koud. Ek sêt met my, my handskoenkies wat net die vongerkies oop is, um, my, uh, die kinderse, se ouma daar in strand uh, reet aan die berg so oulik sy het um, vir my seker hanskoentjies gebrein vir die kleintjies ook nou ons net ons duimpie En ons, voor, en ons vier vingerkies in die voorkant is oop, so die rest van die hand en die polse is lekker warm, want die patykies is op ons nou net al, een klein stikkie wat uitstek onder die mens, sy mouwe uit wat so lekker koud krijg. Nou ja, goeiemorgen jy luister dan my, ek is natuurlijk Little Miss Chatterbox, my naam is Kathy Lou en um, dis nou so drie minuute na 11. ach ek hoop jy gaan vandag lekker saam met my karie, en gezond as Nou ek praat vandag met jou, en, want ons is nou juist in die resaisoen van die die winter en jy weet die ouse neesloop en die, betekies is dit sluimerig. Ek sê, sê altyd hoespoepenskinner, nou ja betekies is dit sluimerig ook en um, dit is verskrikkelijk as die mens in toe is. Kijk, ek is die die moeder van alle tuneuse wanneer dit kom by geïriteerdheid en wat ook al ek kan dit nie vat nie. As as my neus toe moet hy oop. Nou ja, ek gaan nou net vir julle so 'n bykie gesels rondom dit my, meer natuurlijke maniere ook hoe jy dit kan oop kry en dis meer, maar van nou gaan ek daarom eers, ek het vir oogend so ou zwart kopiekie koffie gedrink, maar dit is, dink, dit is nie heel te wat Corlia Boota bedoel het, maar ek skop die program af met kies met so drie lekker nummerkies, want ons gaan nie net gezondheid praat, dit raak aan bykie te boring, en dan moet julle nie vir my krysig he, asjeblief nie, want ek het mense wat luister uh, van alle oude domme, en um, ek het twee speciale liedjes vir, vir my Anne boet, daar my boet Ludwig, Um, ek het vir hom in sy pelle, het ek twee speciale ligies ingesit, en um, die, die jongere is my nou nie vir my um, skietje, maar ek dink is my myse kind Leanne die luister, so sal sy in elk geval weet van wie ek praat hier so, en natuurlijk, dis is ook vir my skoensis Erika, en vir my ousis Delene van Selda in Goodwood Kaapstad, en um, nou ja, ek gaan dit nou nou vir julle speel, uh, net na miskien nadat ons ons eerste breek gevat het by die, um, die congestie uh, vir die stewing van jou toonies, maar in tisse tijd gaan ons lekker muziekie, ons kan lekker gesels. Jy is ook welkom om vir my vraag te stel, um, of om een bijdra te lever. Op Skype kan jy met my gesels, um, daar op ons uh, Skype klits, ek gaan vir jou die skakelkie daar so kapie um, uh, en spoeg en plak daar op my blad en ek kan nie met my gesels daar so en my, my Skype naam is net Kathy Lau maar nie die ene wat daar een kruisie of een vraagteken by is nie blijkbaar is daar een ander een ook van my die ene keer was dan um, Hi there I'm on Skype invite me en jy sal sien daar my groen dingetje is daar so en ek is op die licht so jy kan met my gesels daar of op my eie blad kan jy ook met my gesels en dit is natuurlijk Cathy um, Lou en Hakkies is daar rooikoop en ounooi, en ja, het gaan dit nie mis nie, ek is die vrou met die vreselike, vreeslike rooie haare, nou ja, dit is my so lekker om het jy luid kan gesels my en ek sien uit na ons, ons tykje saam, tot en met eneer vandag, Makolia Bota, sê, zwart koffie! Is jy bitter goud, diep in my hart weet ek jy is af. man wat so lekker sing is natuurlik Andrijs Botha. Dit is die seksie gitaarspeler wat ehm um, saam met Stief Hofmeyer um, vir baie lank op sy program gewees het. Maars natuurlik die die klein boet van Uh, Philip Bota, wat ook genoeg word Gappy en ek het hulle leer ken, ek en my myse kinders, o, sy is heeltemaal stout oor hulle muziek, eh, oor hulle muziek, en um, ons het hulle daar by die kake ka as Georgia leer ken, o, oh, as ons gehoor het hulle tree op as ons as junkies, al achter hulle aan, staan op die stoele en dans laat die biesies bewe, o, oh te lekker man, nou ja, al het elkien vandag hulle eie um, solo loobaan en al doen het baie, baie goed vir hulle self, maar hierdie man het een stem as hy die, hy die um, Spanish gitaar van omvat en hy sing die oh, nie wacht, laat ek nie op my self gedra. Ok, ons praat vandag oor congestie en stuwing oop jy, oom jou toe neus oop te maak nou, die van jylle wat vir my baie goed ken, sal weet my neus nie ees a bykie toe wees, hy moet soos in, dit soos in oop, oop, oop wees, en um, as hy net evenkies toe is, dan voel het vir my soos, ek dink dit moet voel soos wanneer mense um, engtevrees het, want jy nie in een plek kan ingaan nie, want dit is heel te te, te nou vir jou, nou ek krijg is as my nees toe is, so skrikkelijk, en jylle um, sê nou ook al achterkom, dat ek graag met jylle praat, oor goeders wat vir my na in die hart le, of wat ek self ondervind het, wanneer, dan praat die mense nou lekker uit die hart uit nie, nou ja, ek was in die AME gewees, um, jylle paar jaar gelede, en, um, in 19, ek, ek, ek gaan nie veel jylle sê nie, want ek weet precies hoe oud ek is, maar hier in die 80er, laat 80er jaar, middeltachtiger jare, en, en, engeval, toet ek, toe ek uh, by die, daar by die mediks gekom, op die stadium, en to sê ek vir my, ek het die verstandie van my neus blij toe, maar, to sê hy vir my, mag jy gebruik, am elkaar hierdie goeders, en as jy nou hierdie goed lang, hierdie neusbrou nog langer gebruik, dan gaan ons jou nie weer sê nie, Toe het ek net die wege gegaan nie, Toe gaan ek op, uh, op die ouwe einde, Toe gaan ek daarna oor is een keelspecialist toe, Wat my nees toe wil drein, En toekryk verskrikke sinusitis, En hy het my amper doodgehaad van die pijn, En ek het besaad gaan nooit weer, En daarvan afsikkel ek verskrikke, like, Alle jare, maar ek kan toe toenees en nie, Dit gaan dees daar baie, baie beter, Maar ek gaan vir jou leer, Hoe om te maak, as jy ook een toenees gekonst, Uh, congested, die Engelse het praat van a congested um, nees het. Nou, uh, thuis met de seine van vrou, het ek bykie gaan kaars opsteek, en um, dit is nou nie net een vrouwe probleem, daar is baie vrouwe probleem, maar nees probleem is um, ons allemaal sy probleem. Nou, of dit nou dier een verkouwe uh, allergie of besoedeling veroorzaak word, uh, toe nees is die pretie. Dit is die pretty. Jy kan die aasem alie, jy kan die reikie, jy kan die kostproenie, en wanneer jy praat, klink soos die dirijarige dit is verskrikkelijk, ek gaan dit my nees, ek gaan dit my nees toe druk, ek kan jylle nou hoore praat, mees, as jy nees na toe is, as my nees toe is, dan klink ek nou so, nee. en dit is my so alles behalwe lekker, en jy weet, baie sange, syng ook natuurlijk, dyr hylle um, nees, uh, dyr hy die toenees, en dit is verskrikkelijk, dit is irriterend, as mys daarna luister, maar nou ja, het sê jy by die huis gestrand is, of probeer om met die toenees, in al dyr die werksdag te sikkel, bied dokters, um, een hele paar wenke aan hoe om een toe nees oop te krym. Probeer een paar van die goeitjes wat ek nou vir jou gaan sê en kyk hoe vinnig en makklik jy weet kan aas omhaal. Nou, jy, jy, uh, die feit is dat die gebruik van een decongestiemiddel, die, die ander woord afgoed is, ontstiefingsmiddel, die vinnigste manier is om jou nees oop te krym maar, nou staan die mens daar so by die apteekse rak, en dan weet jy nou nie, wat die joos moet ek vat nie, want da, vat jy die, die een wat die goedkoopste is, werk het ek nou nie so vinnig nie, vat jy die, die een wat duider is, werk het ek op 'n manier, en dan kry jy die smaak in jou mond, kyk, ek het hulle allemaal geprobeer, ek is dier die hele reeks van <laughs> allemaal wat op die apteekse rak gestaan het, het ek opprobeer, en betal van die geest smaak, dat jy, die smaak trek dier hier, na jou port in jou, so jy wil weet net, jy wil hom in jou leven, wil jy hom nooit weer Nee, Nou ja, maar wat koop jy? Jy kan eerder deurbring dier hoes en verkouwe en griepe allergie producte by jou plaaslik apteek te bestudeer en te probeer besluit tussen die dekongestie antihistamine kombinaties of dekongestie expectorante en die duisternis anders toonbank medikasie. Nou, toonbankmedikasie vir die van julle wat um, dalk gewonderd het oor die verskillende klassificaties op jou um, boksie of vir jou medicijne. Jy sal sien in die, in een van die hoekies moet daar staan, een S1, een S2, a S3 en as hulle S van S3 in woord moet jy voorskrifte heen. Nou, hierdie is een toonbankmedikasie, dis een S1 of een S2. Soms kan een apteker vir jou een S3, met ander woorde skiddele 3, vir jou geen, skiddele 3 beteken eindelijk die aptekers um, uh, so oordeel, die apteker kan sy eie oordeel daar gebruik uh, wat baie keer is mense um, verslaaf aan goeders en dan kan die apteker sê, nee jammer ek kan jou nie help nie met die voorskrifie of as hy weet, dit is een once of en dit nou rechtige nood kan hy dit gee, dit is een apteker sy recht om een skedele drie te kan oordeel. Um, of nie voorskryf nie, oorhandig en aanbeveel. Nou, een van die vrouw ko dokters koordpad is, jy koop een dekongestiemiddel, soos wiksnees sprooi. En nie een kombinatieprodukt, jy, jy moet nie een ding vat, wat um, dekongestie en ekspektorant is nie, of wat dekongestie antihistamine is nie. Iets soos een wiksnees sprooi. Nou, ek gebruik um, bitterbaie jare al wiks Psynex, en um, as jy dit nie gebrek, ek gebrek het net wanneer my nees toegaan, ek loop met hom in my handsak, want ek is een van die mense, soos asma leiers, uh, kan dit die fat, is hulle uh, gaan doodgaan, is hulle bolsies toetrek, maar by my, ek dra my dingekie in my handsak, want enige plek is iets, my nees irriteer, en ek kan nie asom kry nie, dan wil ek hom oophe, nou ja, dan, um, die week's synex het, het ek gevind werk fantastisch. Nou, as dit noodzakelijk is om vinnig ontstu te raak, en jy bijvoorbeeld die die synex neesbrouw um, gebruik, wat ek nou net vir jou aangeduid, en drama in jou handzak so is jy geneig is om een toenees te kry. Maar moet het jy langer langereis drie daal gebruik jy om een terugslageffect van die toenees, wat voordeurend voorkom te verhoed. Nou, ek is, sê my heeltemaal saam hier nie, ek het op die vorige geleentheid al gesê, omdat ek self dit ondervind, die, maar mense wat baie sensitief is, um, natuurlijk vir die gebruik van nees um, ontstuwingsprodukte, kan dalk een probleem heen met die terugslag effect, met ander woorde, dan gaan die nees, as jy langer as drie daag gebruik, dan gaan jou nees later Die, die aarkies, die bloedvaaikies, um, vir nou dan heeltemaal in jou nees, en dan moet jy weer gebruik, met ander woord, al hoe meer en meer en meer gebruik. Ek het nie gevind op Wix Cynix nie, en ek denk hierdie oudens met al ek vir my betaal, want ek gee nou vir hulle so gratis uh, publiciteit, maar dit is werkelijk iets wat werk nie. Um, maar nou ja, bovendien is daar talle opties van nie genees om te probeer, maar op hierdie punt, het ek nou eers beloof, en daar vir, vir uh, Ludwig, en vir, vir sy pelle, en al die, die ander oudens, wat, wat een bykie ouwer, as, as die gemiddelde luisteraar is, wil ek daarom nou, speciaal ietsie speel, ek het, ek, het, ek het my program by mekaar gesit het en al my muziek ingedrek het dat ek vir jylle in gedachte gehad. So, um, hierso is die eerste ene, en aan die ander, wacht nie, ek denk, ek gaan hierdie twee kies dalk net gauw gau omruil, want as ek nou eerst die eerste een speel, gaan jylle dalk na vir my ek stenig, maar hierso is hy, um, ek gaan nie sê wat sy titel is, ek gaan nie dit net saam met my.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 or i hang up or will you tell him he'll have to go you can't say the words i want to hear while you're with another man do you want me answer yes or no darling i will understand but your sweet lips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 I have Onderdaad die hoop die lebe grawe Met roogekeinkies en moeder Die kondakteer die neem weer haar handkie En ek sien hoe die kleine meisie leid Ek het nie Squacies. Dis moos iets wat ons allemaal raak. Kom luister geris, elke donderdag na gezondheidswenke tussen 11 en 1 Saad-Afrikaanse tyd. Ek, Kathy Lau, gesels dan met jou oor een weie verscheidenheid gezondheidskwesties. Hier probeer ek natuurlijk van die niets te navorsing en inlichting deurgees so jy, ingelichte besluite kan neem oor jou en jou gesinse gezondheids welstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om mindere ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurlijke stamselbehandeling. Weet jy wat dit is? Skakel gerust in en kom vind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op netradio Radio SA Die beste vir die beste! Is jy om altyd syk of in pijn te wees, allergies vir alles en lus vir niks? Lek dit toekomst vir jou faal en eindeloos as gevolg van slechte gezondheid? Moen nie langer wacht nie, skakel vandag nog vir Fransua Malan vir een gratis telefoonkonsultatie. Het jy al gehoor van natuurlijke stamcelbehandeling? Wel, Fransua sal jou bekend stel aan die wonders van kolostrum,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 MS, rheumatoïde artritis, lupus, bloeddrukprobleeme, HIV, kruinse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuinis, ook medicinaalvorsking, is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles? Dit is 100% natuurlijk en dit het geen deve effecte nie. Selfs die meest allergiste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is een immuniteitssysteem reguleerder. Skakel vandag nog vir Franshoa by 078-390-9633 078-390-9633 Of stier ee e-post an Franshoa Malan at live.co.za Franshoa Malan at nou ja, daar het julle dit nou. My dochter laat weet, uh, hulle luister ook in daar so by um, uh, in Goodwood, daar by Print World S.A. of, ja, ja, dis Print World S.A. Um, maar wat sy sê vir my mama, ek, snap, ek kan nie meer my naals nie, sy sê, maar wracht, dag, my daie wat man nou gespeel het, wil ek by polse kou, so ja, dit is verskrikkelijk, maar dit is, ek het het verskrikkelijk geniet, hoe jy dit speel hoor, en nou, dit was speciaal vir jylle, manne en vrouwe, wat hou van daie ou muziek, nou ja, ek gesels met jylle, oor die ontstiewing van jou nees, die congestie, hoe jy daarvan ontsla kan raak, want vir al nou hier in die winter, sikkel ons allemaal met die ou snuffels en die snuifs, en jy weet betekens, voel het vir jou, jy kan omtrek door de af van die port in die af, en beide kante, kant Olleons jy is daar altyd gesê, maar jy weet, en dan help het nog steeds nie. Nou, kom ons kyk um, na, na wat jy moendlik kan doen om vir jouself een thuisgemaakte neesprooi te kan maak. Nou, as jy met gewone water uitspoel, kan dit jou nees laat droog voel, omdat gewone water nie daarie soot vloeistof is van die lichaam normaal weg, vervaardig nie. Jou water wat in jou lichaam is, uh, is nie heel te maal soos die water nie, weet, die vandagse water wat ons heet ook, is vol chemikalie en allerhande annegoeders ook. As jy met een verenigbare soudoplossing spuit, kan die irritante soos rook, besoedeling, stof of stuifmeel wat jou nees laat swel en verstop laat voel, kan dit dan verweider. Nou jy doen dit as volg, jy voeg a halwe theelepelsout en' a knippie koeksoda, a knippie koeksoda, by een koppie lauw warm water, nou nie soos ek jare terug, ek was krikkelike probleem my man met sy nees, en ek wil vir hom toe um, van hierdie goed aanmaak en toed ek daie jare, het was nog maar jong getrouwd, en ek nou van al hierdie dingekies geweet nie, en toe vat ek sommer um, a theelepelsout in a, a theelepelsout, en um, in a bykie water, klein bykie water, maar kyk, die manse nees het gebrand, hy het my ge, gebles omtrend. Nou ja, jy vat een halwe telepokie, soud, en een knippie koekswoda, by een koppie lauw warm water. Gebruik een kindergroote bol spuit. Spuit die op, dis nou die hy ek weet nie of jylle weet wat ek bedoel as ek praat van die bol spuit nie, jy weet baie keer um, as die kinder sy, sy neesies, as babiekies neesies um, vis ek uh, toe is, en dit is f, die, uh, die congestie, kan jy soms so sien in die verstuwings, dan het jy so'n klein baliekie met so'n rabberpinkie, as jy hom so druk, en jy druk op die pinkie in die nees, dan syge al die goo uit, nie, al daar die groen um, nees snollas. Nou, De, ek probeer dit nou vir jou so maklik en eenvoudig verduidelik, nou dit is eindelik een bol um, spuit, so jy kan dit gebruik, dan trek jy dit op, die water, wat jy nou aangemaak het, die halwe tielop ekie soud en ek knip jy koek so daarby, waar, lauw water, lauw water nie, warm water nie, of kouwe water hier hoor, en dan spuit jy dit in die nees uit, en jylle e paar keer Um, en hou dan jou kop so skyns, dat jy die een kan spyt daar is een advertentie op die tiewe geweest, wat ek so lekker oorlag van die vrou, wat in die sienkie, wat met die rooie gezicht jy daar sta, en dan moet hy sy nees oor die waspak hou, maar dit is omdreend so iets, um, en dan spuit jy in, en dan trek het bykie in, en dan snuit jy jou nees, doe dit een paar keer, en jy soos maar gauw, gauw gesuit achterkom, dat wat ook al aan binnenkant sit, betekent is voel dit soos een ding wat al vast sit, en jy krijt jy uit die, IT. dan um, met hierdie oplossing, paar keer die dag, gaan jy sommer baie gauw beter voel. En dan, Uh, Ander optie is natuurlijk om gewone Sout neusprooi oor die toonbank te koop Maar dit is baie baie dier So as jy dit nou self kan maak Doen dit maar en um, dit is, uh, die, die patente Sout, sout sprooi middel is, Word gemaakt van um, seewater En um, gewone Sout, so, jy weet see sout So jy kan dit definitief Van jou self maak, so gaan jou niks kost nie Nou, as jy nie van die idee van een neesproeimiddel hou nie, sal een lekker stoom in die stortpad ook help om die versiewing te verlig. Nou, ek het nou al gevind dat as dit baie erg is, dan is daar niks. Nie een stoom in die stortpad nie, maar as jy nou net een bykie verkouwe is in jou um, toe, dan kan jy maar probeer om een lekker warm stort te vat. Ja, op, in my geval help het nie, want ek kan nie een vryseke warm water stort nie. Nou ja, Jy krij nog een laaste dingekie, wat ek vir jou hier so gaan sê, wat jy kan probeer, is um, natuurlijk die vinnigste en die makkelijkste en die skoenste middel vir jou toenees, is, is delk so nabij as jou spisserijrakkie. Nou as jy nou bykie denk, as jy nou voor jou spisserijrakkie gaan staan, wat denk jy kan jy daar gebruik, as jy nou net so gedagdekie moet gee? Wat kan jy gebruik, wat in jou spisserijrakkie is, om jou neesverstuwing um, te ontstuwe? Dink jy bykie? Nou ja, as jou maag dit kan verdier, sal brandspeper die congestie terstond beëindig. Um, die dokters beveel aan dat jy na die naaste Indiese restaurant gaan en een baie sterk kerrydus bestel, of strooi net een bykie cayenne pepper en wat jy ook al vir aand ete maak. So maklik is dit. Cayenne peper was dit wat ek gewonder het die, of jy sal kry cayenne peper en curry poeier. Dit is vreesliklik goed. En jy weet, ehm um, mense wat vreeslik baie curry en rissie en en pepers en sulke goeders eet, hulle is nogal geneig om gezond te bly. So ek hoop dit het so 'n bietjie gehelp terwyl met al die die die ontstiewings en die verstiewings en al die goeders maar onthou as jou ehm um, Jou slijmig groen is, gielerig of slegryk, um, erge hoofdpijn kry of gezichtpijn, koers of aanhoudende hoes, moet nie probeer om jouself dan verder te dokter nie, of is jy natuurlijk jou neus juk aan mekaar of jy te genies, en ek weet hier so my, my skoonseen, um, het een verskriklike allergische rinitis, en kyk, is niks, hy het niks nodig nie, dan begin hy nies, in dit, dit nies en dit hoes en die poep en die proes en alles gaan aan vir, seker vir die hafte van die dag, en loop hy later met jy soeke proppie en sy, sy nees gedraai, wat lyk soos um, een van die rivalrusse, maar het is erg so, as hierdie goed is nou met jou gebeur en jy het nou al klaar probeer, en die groenerige, gelerige, of slechruikende slijme is daar, al noem het kataar, dan um, of, of erge hoofpijn of gezichtspijn koers in aanhoudende hoes, dan weet jy, dis die tyd, wanneer jy nou met dokter toe gaan, en gaan, eh, gaan raadvra, want dan sal jyl waarskynlik, of een infectie, of een allergie, of iets in dier voege. Nou ja, op die punt, gaan ek die eerst weer stikkie muziek breekvat, want ek is nou moe gepraat, ek wil eerst gauw net toe vinnig een water drink, en, um, dit is nou so, so 1142, hier so op Net Radio S, aie luister na my, Cathy Lau, en dit is so my so lekker, om het uit te kan gesels, hier op gezondheidswenke, aie man, en jylle kan saam met my gesels hoor, daar op Skype, en, ek het vir jy daar op my blad het, ek het gespoeg en plak ons skakelkie, waar jy so my op kan gaan, en, um, dat gesels is so my heerlijk, van jylle gesels al reeds, is wel om enige bydra ook daar te post of op my, my Facebook blad wat sê Cathy Lou en in Hakkie staan na Ouno en Rooikop dan weet jy, dis die rechte mens maar nou het ek beloof om vir Leandi en vir Marieke daar by Publishing World is een um, speciale liekie te speel nou ek het um, hier so uh, twee liekies vir hulle, die ene is um, as ek net gaan gevindig hier so kan kry, uh, she's got a with words, ja, daar sê, Blake Shelton, she's got away with words, en dan het ek, um, uh, uh, nog ene keer, en dit is Barclay James Harvest, Child of the Universe, speciaal net vir jylle twee girls, wat so lekker hard werk, daar by Publishing World SA, nou ja, hier so gaan hy genied het. <mys> strive on the downtown streets Letters. I should have known that when I met her, but she had to spell it out for me. After all that second guessing, it's been a long, hard history lesson. Hell, that's a class I got an F in, but now I understand perfectly. She put the hurt in hurt. She put the why in try. She put the S.O.B. in sober. in try. She put the hang and hangover she put the X and sex she put the low and blow she put a big F you in my future yes yeah, she's got away she's got away with words yes yeah, she's got away with words like I do lying, cheat, screwed, yeah all the words I thought I knew they got a brand new meaning now she put the hurt and hurt she put the why and try she put the s o sober she put the hang and hangover she put the X in sex she put the low got a big if you in my future yes she's got away she's got away with words yes she's got away with words she put the h and hurt she put the why and try she put the s o b and sober she put the h hangover She put the X in sex She put the low in blow She put a big F-U in my future Yes, yeah, she's got away She's got away with the world Yes, yeah, she's got a It's always been home and it's so hard to forget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 Ja, hy, dis nou 11:57. Ja, tyf, dit is so time flies when you're having fun, nee. Dit is so dit as 'n mens 'n ding geniet, dan vlieg die tyd verskriklik vinnig. Nou kom ons gesels 'n bietjie oor hoe om jou lae weerstand 'n bietjie immuunkrag te gee. Hoe herstel jy dit? Um en ek is baie baie ingestel op immuniteits um stelselregulering. Want as jou immuniteitstelsel as hy te hoog is, hy, hy, dan val die lichaam omself aan, as hy onder, um, is, as hy nie recht is, as hy not intact is, nie soos wat jou lichaam moet wees, dan raak hy baie makkelijk syk, en dan is dit wanneer al die viruse en goeders kan vaststrap plek kry, nou ja, hierdie is die, is die inleiding tot een hele reeks kampijn, wat ek gaan loods van volgende week af, om Zuid-Afrika en die wereld te leer oor natuurlijke volwassen stamselbehandeling en al die facette. Mensen, ek, as jy luister elke donderdag na my program, beloof ek vir jou, gaan jy vir my dankie sê en jy gaan vir my vraag, waar kan jy natuurlijke stamselbehandeling in die hande kry? En ek belowe vir jou um, my lewe het radikaal verander. Die van julle wat vir my op Facebook het gaan kyk, het 'n lees my eie getuienis en daar van my eie ondervinding daarmee. Ek gaan oplees en ek lees navorsingsstukke en ek gaan absoluut flat out om vir jou die beste te bring want ek wil mense leer ek kom uit die medische bedrijf uit en ek was in die ander kant van die spectrum gewees, hierdie is vir my een passie, dit is vir my een roeping um, in die leven en dit is om mense te leer oor Colastrum Godse eie eie product wat dier medische wetenskap oor en oor in derduisende um, klinische toetsen bevestig is dat dit die oplossing vir die mense probleem is. Maar vandag is my inleiding um, vir jou um hoe om jou laweerstand te herstel hoe om jou emeenkracht te herstel nou voel jy dikwils oes, as jou lichaam menselike internet vir elke verkouwe kiem of koersblaar, met ander woorde, jy krij al die lifelsrekenaar wat al die weereze opdel. Is jy die eerste slagoffer wanneer die nieuwe griep gog wat die dorp tref? En wel, skep moet. Dis dalk net nodig dat jy beter na jouself moet begin omsien. Mense, life sê moes vir jou, jou lichaam sê vir jou, dat jy moet goed kyk, nou, betekies druk ons daai die syne druk ons net absoluut dood, mens wil dit nie want jy het te veel om te doen, nou as jy nie goeie voeding kry nie, is eerste van alles, is goeie voeding, is baie baie belangrik, en jy kry nie genoeg ris nie, en jy kry nie tenminste matige oefening, en, um, fysiek, uh, voorbereid, um, is om stress van akke dag te hanteer nie, kan jy dalk vind dat jy hom meer dikwels teen kieme moet beklei as wat dit jou geval. Met ander woorde wat vir jou nie lekker is nie, wat al daai ou nare goedjies, kieme en goeders, dan moet jy begin kyk as jy kortkort siek raak, dan moet jy begin kyk, het jy genoeg gevoedsame kosse. Kry jy genoeg rus, slaap jy genoeg. Ten minste kry jy soms so bietjie oefening. Vat jy die hond en stap om hom om die blok of vat jy die ehm um, die hond en die stap bykie afsparte of gaan koop een brooike of vir jou vrou die melk of wat ook al um, kry een klein bykie oefening en dan um, kan jy natuurlijk bykie oplet na sekere goeders wat in jou lichaam gebeur dit verdubbel ook sommer die die ou goeders as slechte is, soos rook te veel alcohol gebruik en nie eet op die manier wat jy behoort te doen nie, dit kan jou gestel sommer rechtig waar baie beproef. Jy, een mens moet onthou, ons het hierdie een lichaam gekry. Om hom te verzorg, is baie beter in een, om in een goeie toestand te hou, as om achterna te probeer, gezond maak, wat jy in die eerste plek verbrouw het. So ons moet leer, om na ons lichaam te luister, ons moet eerst met ons, ons lichaam gezonde kost gee. Nou, te veel drank, rook, sigarette, is sleg vir die mens, maak die sake, as ek nou weer klink soos plaat wat vastgehak het die, jy moet het hoor, want dit maak die mens dood, dit is, is gif vir jou lichaam, en dan natuurlijk, baie suikers, en ek sal op een laadere geleentheid sal ek weer bykie praat oor kankers en soan, maar suiker is a fuel, is a petrol, is a, a, a, a amper soos a firelighter vir kanker, sê te veel syker inneem en jou lichaam is onder druk en jy het inflam, inflammatoriese um, uh, uh, mid, uh, probleme in jou lichaam, dan um, gaan enige van daar die so goed kan met jou gebeur, jy kan selfs kanker kry, maar jy nou daarby stilstaan nie. So, um, kyk ekie bykie na jou eetgewoontes en al die goeders wat jy in jou mond sit, wat jy in jou longe intrek, Um, wat jy wat kan op jou vel smeer of wat jy nie smeer die ehm um, jy weet jy mens is, o, o, ek het gesien by mans as hulle ouer word hoe meer vir, waarloos hulle hulle self hulle maak hulle voete mooi netjies en verwag hy vrouens met hulle toneels knip en die voete en skuur en alles en in roompie smeer maar jy moet het self leer doen as jy gaan bad gooi vir jou so 'n bietjie lekker klein sommetjie bietjie baba olie in die bad en um, jy sal voel as jy uitklim, as jy vel sommer lekker sag, want hy ons het een vel gekry, jy vel is die grootste orgaan in jou lichaam, so jy moet nou omkyk, die beide kant um, is net so belangrijk soos die binnenkant, want baie keer die buitenkant tel ons vir die vrye radikale en goeders op en ons werk in die sond van ons mans sonder hoede en, en uh, ons oore brand, nie ons nie, ek sê die man nie, die man is oore brand, dan kry hulle die basale selkarzinome op hulle oore en dis sprute en dan kry kankers in hulle gezichte en al die goeders, so jy moet jou vel ook oppas, so wat jy, kyk holistisch na jouself slaap, eten, rustig genoeg is jou siel gevoed, is jou lichaam goed gevoed en dan begin kyk jy na binnenkant toe. Nou, hoe kan jy jou bewaalpunt teen, teen uh, kiemen? Die eise van die medische praktijk, of die omsie na hospitaalpatiënte, en op diezelfde tijd die gesin groot te maak, leer baie van die vrouwe dokters vooral, eerste handwaard is om oorlik te raak, van wat ook al uh, oor hulle pad kom, maar vrouwe dokters vooral is baie, baie slim. Um, nie net omdat hulle, nie um, uh, uh, verstandelik slimmer is nie, wat is bewys dat vrouwens slimmer is as mans, maar um, nie, om, nie omdat hulle verstand so, vr, so, so veel meer um, vrugbaar is of uh, reiker is as die manse nie, dis omdat ons vrouwens so seekatte moet wees, ons moet multitask nie. Um, hou selffone, kopies en eetgereis so ver moendlik vir jou self. Die probleem is gewoonlik nie verminderde weerstand nie dit is verhoogde contact met ander mense en hulle kieme wat syktes kan veroorzaak. Nou ek wil hierso gaan ek vir jou los, um, gaan ons niet eens gauwe breekvat, uh, lekker een stikkie breekvat, want ek wil nie met bieke dink oor hierdie goeders. En jy weet um, wat ek nou gesê het oor die vrouwe dokters vir is, omdat ons met ma wees, ons moet uh, in hulle geval met hulle dokter wees, maar ma ons moet ook dokters wees in hulle huise, ons moet kosmaak, ons moet... Um, ons moet nog minnaars wees vir ons mans, ons moet al hy wonderlijke goeders moet ons kan doen, en dan moet ons nog huis kan skoonmak, ons kan kinders help met hulle huiswerk, so, ons moet leer om kortpaaie te kry, want dit dit ook vir al by ons eie lichame is, en hoe om ons te kan beskerm. Nou, um, op hierdie punt, uh, gaan ek nou nou, ek gaan net so een of twee liedje speel, dan is ek weer terug, en dan gesels ons verder, hoe jy, nog jou jou eie liggaam bietjie kan bou deur genoeg lag in te kry. Nou ja, Jay sê ehm um, vir ons hy het een of ander obsessies. Obsessie Dis iets obsessie in jou. my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 He taste my fascist with Oh, yo yeah. billy ocean dog get out of my dreams get into my car because you got fun you Ek het jylle nou baie, baie vaar teruggevat, baie van jylle nie. Ons ken daar een o, dit is so een lekker Billy Ocean liekje gewees daar. Nou ja, dit is so kwart, amper kwart oor twaalf hier so op Net Radio SA. En onthou, jy luister na my, Cathy Lou, ek is hier rooie kop hier so by Net Radio SA. En um, ek is baie mal oor my uh, programma wat ek aanbied, want ek het het self gekies, dit is my so lekker. En... Um, Ek wil daarom ook veel sê baie baie dankie vir die van julle wat ons programma wyd en sui verkondig. Um ek wil daarom net vir julle ook daarop wys dat ons op ons webtuiste netradio.co.za het kan julle gaan lees oor ons omroepers. Daar is Potgoeie. Nou 'n Potgoeie is 'n is 'n program wat ons soos nou wat ek nou hier aanbied dan Ons neem dit self op en dan vat ons dit na die tyd daar vat dit en ons gaan, gaan spoeg en plakke daar op die web thuis. Maar dit vat so die tydkie om dit op te sê, want Corrie is baie baie bezig en ons ander is nog bieke stupid wat dit aan betref. Ons moet nog maar leer om dit gaan opgooi, nie opgooi, nie op sit, op plak. En um, Mariel is baie baie welkom, gaan, gaan gerees en wees ook mense um, waar hulle kan gaan, gaan luise na programma wat hulle daal gemis het as het vir jou iets beteken, en die ding kan vir die volgende iets beteken, as het bleef. Ons het ook geestelike programme daar, want kyk, ons radiostasie, ons is allemaal lief vir die heren, ons is nie een, een, een christine radiostasie nie, maar ons is christine gevindeer, met ander woorde, ons is onbeskaamd lief vir die heren, en ons staan nie terug daarvoor nie. Um, so, ja, jylle is baie welkom om in te skakel, ook morgen, tussen elf en een, dan is het weer um, my lekker tyd van die week, wanneer ek net lekker muziek maak. Kijk, jy kan enig iets verwag, by vrijdag van my, van rockmuziek tot... Bubblegum musiek, enige musiek, ek speel net nie jazz, nie heavy jazz, want ek kan dit nie waardere, dit klink vir myse spot en panne, wat allemaal elke ouse eie tunes sit, speel, en dan schoor hulle noem hulle dit jazz, so ek weet ek my, ek is nie goed genoeg gekultiveer nie, dat met iemand my kultiveer in die jazz genre, maar ek moet jou sê, dit die enigste ding, um, wat ek nog nie rechtige, eh, um, jy weet, kon liking in kry nie. Maar in elk geval, ek gesels met jou, hoe om jyself te bewapen, ten die kieme, en jou humaniteit stel so, so bykie, um, te versterk, nou het jy geweet, lach kan ook help. Ja, lach, lekker, lekker, ou goeie lach. Nou, jy so het sylkundige dokter, en haar naam is Kathleen, Kathleen Dillon, um, sy is sylkundige, um, maar ook um, sy is te doen met, um, met die, die wetenskap van, van die lichaam ook, want daarom is sy uh, dokter en sielkunde. Sy sê, sy het die proefneming gedoen, waarin sy mense na snaakse rolplein te laat kyk het. Sy sê, daarna was die deelnemers vlakke van immunoglobin A. Dis die faktor wat jou lichaam helpt om infecties te bestry meetbaar hoer. Naar het hulle lekker gelag het en somma het hulle maag gelag het. Nou ja, dis ook ek seker nog so gezond is, want ek lach verskrikkelijk lekker. My myse kind lea aan die, o, jy kind kan lach, laat haar nees vleels wapper en nou kom jy geluid uit die, ons lach, laat ons rugpijn en ons sluim op ons boors kom los en ons kry in die asem die sweet lop ons later af. So lach maar een bykie lekker. Sessies het ook een stuur gemaakt van die sogende moeders en hulle babas en achtergekom dat maas met een goeie himmorsin minder geneig was om boonste luchtweginfeksies te kry en so ook hulle babas. So as jy goeie hemelsin het, mama, Dit sal nie werk vir die pappas nie, um, anders moet hulle maar condens maak en hy boobies meer, maar dit werk ook vir die mama wat goeie jy mors in het om minder lichtweginfekties te kry en dan ook natuurlijk jou baba gaan automatisch dan minder lichtweginfekties kry. Is amazing nie hoe fantastisch die, die menseligaam is en goed het ons so fantastisch gemaakt nie. Nou aangezien dit onmoendlik is om stress uit te skakel, moet jy leer hoe om dit te hanteer voordat dit jou siek maak. Nou, wetenskapelike bewys het op stress as ‘n risikofaktor vir die opdoen van verkauw is, en 'n rechtstreekse verband tussen stress en verskye funksies van die immu immuunstelsel is gevind. Daar benevens het Nederlandse navorsies bevind dat mense wat stress beleef, minder teenlichampies teen hepatitis B inentings produceer as mense wat nie stress ervaar nie so, mense, stress is net so sleg vir jou op soveel verskyde manere. De stress is a killer. Stress kills jou. Nou, sommige studies dui daarop dat matige oefening vir mense wat gewoonweg fysiek nie baie actief is nie. Die lichaamse vlakke van natuurlijke teen lichaampies wat sykte beveg skynbaar verhoog. Uhm, Ander studies daai daarom dat hoe intensiteit oefening, sê maar op die vlak van hoogsmede dingende atlete, die produksie van stresshormone kan vermeerder. En op een stadie wanneer ek met julle uh, in hierdie kolostrum-campaign, die, die uh, natuurlijke um, volwassenstamsel-campaign wat ek gaan begin van volgende week af, gaan ek met julle praat ook oor atlete en um, hierdie, specifieke, hierdie specifieke ding wat ek nou oor praat. Um, die produksie van stresshormone kan vermeerder, wat weer in die uitwerking op die immensaal sal het. Ken ons beveel dus aan, dat jy nie marathons hardkrip om jou stress te verlaag nie, maar om matige oefening te kry. Hulle raai mense aan om een hoerpeil van lichamelike fikseid te bereik, by weise van matige oefening. So moet nie ons self aan um, uh, uh, ernstige uh, maratone gaan uh, blootstel nie, want dis was, dit is nie goed nie te bring weer op sy uh, eie meneer weer vir jou verhoogde stress, wat dan natuurlijk uh, baie slag is vir jou in my die tijd stelsel, en soos ek gesê, ek sal later bykie daar oorgezels ook in anne, van my ander programme. Een um, flinke dagelikse wandeling van so 20 minute of langer is een uitmuntende gezondheidsopkikker so, ja, my nie probeer om uh, Rome in die eendag te bou nie, begin stelselmatig, stap nie eers miskien om my huis, en dan stap jy miskien om die blok, en dan stap jy miskien om twee blokke, en so kan jy elke keer, maar moet dit nie te ver drijf nie, moet nou nie weer manies raak, of uh, heeltemal, uh, amper wil ek die woord, sy goed is gebruik nie, om, um, um, uh, ek het te baie oudeke spreek maar ek sal het nou nie op die licht sê nie, nie die dam onder die ense alie uittrek nie. Uh, probeer net om matige oefening te kry vir jou lichaam, so dat jou hart bykie kan vinniger klop, en dat jy net van dat tere uh, beter weerstand kan bied, ten al die, die ou griepkou wat jou lichaampatiek is, takel soos al die ou weer is ons rekenaars nie. Om jou immuniteitstelsel te verbeter, moet jy die rechte hoeveelheid rust kry en dit is aldus dokter Carol Heilman, sy is a asem awesome halings specialist. In een mense wat vier uur se slaap in vier op een volgende nachte ontsee is, een daling van 30% getoon in immienstelsel imien, meting, genaamd namelike natuurlijke moordenaarselectiviteit. Ek ga dit wees sê, want my tong het nou lek kerk geknoopiesel. Die studie het getoond dat daar een daling van 30% was in die immens stelselmeting genaamd natuurlijke moordenaar salaktiviteit. Daar het jy dit nou. Betekens knoop my tong oor die simpelste ou woordjes, maar nou ja, dis lekker. Um, dis die te van, van directe radio. Mens kan vir jousel verklag Om te verseker dat jy genoeg rust krij, maak jou gewoond aan tye verlichte uit, en wakker word. Nou ja, hulle praat siek en nou hier spesifiek met my. Vir die meeste vrouwe boord, daar die 2 ty is wat 8 uur uit mekaar te wees. Die meeste vrouwe met bezige programme, gaps die extra tyd wat hulle ook al benodig vir hulle dagaktiviteite uit hulle slaaptijd. Ek wonder wie het by hierdie mense. Hulle besef nie dat beter slaap bestuur hulle dalk meer productief gedeerende die dag kan maak nie beter slaap, meer productiviteit, dit is een feit, dit is koei, kijk, ek kan vir drie daags onder slaap gaan, maar dit by die derde dag, dan zonk my kop uit, en ek kan nie meer onthou nie, en dan begin ek gichel verskrikkelijk, en dan is ek oor moeg, vrouw maar vir my familiale weet, hulle ken die lekker lawe tye van my, maar dit is van moegheid, nou ja, ons luister eers gaan we nog een liedje, en um, dit is the owner of a lonely heart. Welkom terug 12.27 uur op Net Radio S.A. Jy luister nog 6 aan my, ek is natuurlijk Kathy Lau. Nou ek praat met jou oor hoe om jou uniteitstelsel te bouw. Nou ja, dit sal um, sinneloos wees om te probeer bouw aan iets as jy nie die, die, jou voeding, dit wat jou lichaam te kort het, natuurlijk ook in achterneem nie. Nee, geen program om weerstand te verbeter, sal volledig wees sonder om dit wat voeding biedt in achterneem nie eet minstens 3 saassoen vruchte per dag. Mense wat 3 tot 6 polsies vars vruchte per dag eet, leef langer en is aanmerklik gezonder as diegene wat dit nie doen nie. Nou die dokters is nie helemaal zeker waarom dit is nie, maar dit kan ook wees as gevolg van die vitamine A, vitamine C en bioflavonehide en ander stoffe in baie vruchte wat as natuurlike antioxidante werk en wat natuurlijk dan die siekte op die cellulaire vlak bevecht, dier skade van besoedel stoffe en ander aanslate voorkom. Um, sommige maar nie an, al die antioxidante nie kan in die witaminpul gedupliseer word. Nou, studies wat onder 800 mense gedoen is, is, toon dat daar um, die aanbevoel inname van vitamine C um, en dit is onder 800 mense gedoen, behoort so 60 milligram per dag te wees. Dit, dit is nie die optimale uh, hoeveelheid nie, om voordele te verseker myk so tussen 20 en 30 milligram per dag. So, Uh, alle die die tutse gedoen, doenun er 60 mgram versus 200 en 300 mg gevat in hierdie toets, en toet hulle achtergekom, 60 mg is nie die, soos wat aanbeveel word, um, gewoonlik um, goed genoeg nie, maar jy met eeder mik vir so tussen 200 en 300 mg per dag. Baie van die witamin um, aanvulling sal vir jou sê, so 60 mg, maar dis nie noodwendig waar, jy probeer so tussen 2 en 300 mg per dag kry, en dan sink is baie belangrik vir jou lichaam. Jou immuniteitstelsel benodige voldoen hoeveelheid sink vir gezonde geneesingsfunksie. Vrouwe moet seker maak dat hulle so wat 12 milligram sink per dag inkry. Sink is van kardinale belang in vrouwse gezondheid, maar nie net in die vrou nie, ook in manse gezondheid, nee. Maar vrouwe veral moet ten minste elke dag 12 milligram sink inkrym. Um, een van die studies onder die groep mense van ouwe 60 jaar het diegene wat 18 maanden lang dagelikse multivitamin geneem het, aansien beter gevaar in toetsen wat hulle in mense vlakke gemeet het as die groep wat onaktieve FOP pille vir die salte tydbuik geneem het, die van julle wat nie weet wat een foppille, is nie, in Engels het jy al hierdie woord gehoor, placebo, de placebo effect, want aan die hoorde mense, dit, die pille lyk die selfde, dit voel die dit ruik die maar dit is een fop pil. en dan kyk jy hoe die mens uh, daarop reageer, nou ja, dit is een fop pil. Dit help jy om al hierdie stappen te neem om jou immuniteit op te bou, as jy dit gaan ondergrawe dier die stelsels wat jy probeer verbeter te beproef neem oorwegebaar voorstelle. Dink voordat jy drink. Mense wat meer as vier alkoholise drankjes per dag wegslaan, krij meer dikwels verkouwe as afskaffers. Dit is volgens naaforsing dier een aromatoloog. Saas jy haar werk vertel haar dat as jou immense stelsel onderdruk is, um, en, dan is dit gewoonlik uitermatige drank se skuld. Mm, mm, mm, daar sê het hulle nou nie. Sy sê, my werk vertel my dat jy jy immuniteit stel as ek kan onderdruk, as jy uitermatig baie drink. En ek wens die patie mans wil dit hoor, hulle wil dit nie hoor, hulle hoor dit, maar hulle kop het nie. Patie vrouwens ook nie. Alkool verlaag immuniteit, dier dat dit die wit bloedselik is in die mild, beenmurg en lever aantas en vrouwe is vooral vatbaar vir die negatieve effecte van alcohol. Ek wil nou amper vir jou hier so ietsie sê, een snaakse ding wat een vriendin van my altyd gesê, en ek sal nooit weer gedees, praat van vrouwe en alcohol, dan sien ek hier die voor my, sy het altyd gesê, my sister, een vrou raak van haar boude afdronk. Nou ja, ek sê nou al hierdie ding, so, jy weet, drank werk nie so goed by die vrouwens ne. Wat is die rede daarvoor? Vrou het minder van die enzyme wat benodig word om alkool te verwerk. Dis bly dit langer in die vrou's gestel as in 'n man sin. En um, patiënte word afgeraai om baie min te drink indien hulle hoegenaamd moet of wil drink. Vrou wat rook sal meer waarschijnlik uitgerekt en ernstiger aasmalingsinfekties kry. Kroeniese rooke sal meer waarschijnlijk bakteriese asemalingsinfekties kry eerder as net een virusinfektie. As gevolg hiervan sal hulle moontlik dokter toe moet gaan en antibiotica gebruik om beter te word. As jy dit dis oorweeg om op te hou rook, waarom doen jy dit nie vandag nie? Ek het my oogies bykie gerol, maar ja... Ek rook nie, ek um, wil maar net paar mense wat in my omgeving is wat rook, net my oogjes laat rol. Nou wanneer gaan mys dokter toe? As het lyk asof jy ten spuite van jou pogings om jou in tijdstelsel op te bou, skyn waar nog steeds alles wat die ronde doen aansteek gaan dokter toe vir n algemeen ondersoek, want aanwoord daar general overal, het is overal van jou kroonkie tot jou toonkie, vir alles jy dikwels aanvallen kry van bakteriese sy syktes, soos synesinfekties, bakteriese longontstekings en die sulkes. En as jy herhaaldelik strep keel infeksie kry, die steppele kak is, steppele kak is, nie, nee? wat jy nie keel kry, kan dit een goeie plan wees om jou jylle gesin te laat toets, want dalk steek jylle by mekaar aan, nie, om seker te maak dat een van jylle nie dalkie draar is wanneer jy steppele kak is, kyman nie, dis hoogst bakterie jylle aansteeklijke um, syktes, en dan bly een mens syk, maar dan ongelukkig moet jy ander woorde kan gebruik, of As jy van, van volgende week af luister, sal ek vir jou uh, een natuurlijke antibiotikum um, leer, maar daar is baie om te leer. Ons in Zuid-Afrika is glad nie opgevoed daarvoor nie. Daar is um, baie, baie werelddeel wat nog glad nie opgevoed is. En ek het my misie gemaakt om Afrika en Zuid-Afrika op te voed in die gebruik van die wonderlijke God gegewe volwasse natuurlijke stam Salle, nou ja, ek wil nou vir jou sê, vluit, vluit my is uit, wees goed vir jou mult, hou op met drink, vrouwens as jylle gedrink het, verminder hy drankies, en, of probeer my heeltemaal ophou, maar ek wil nou vir jou sê, op hierdie punt ook, het ek een baie interessante, um, sikkie navorsing gelees, en ek het een um, paar navorsings, um, leesings en, en studies bywoen, dier baie bakende, um, mense in die, uh, wetenskapsrichting um, en een van die, van die studies uh, of nie net een, daar is paar studies wat daarop geduid het en dus kom hulle die algemene oorzicht kon neem dat mense wat geen alcohol gebruik nie korter lewe as mense wat alcohol gebruik, nou jy het so geen nie vir my sê dit ek stel kooskief rooi wijn, nee ons het daar sal een ding gedink toe sê die um, specialist naafors, toe sê hy, nee enige alkoel, so geen alkoel is ook talk nie vir jou, as jy lang wil leef, so voordelig nie, maar nou ja, alkoel op sygself, mense weet nie altyd om alkoel te gebruik nie, so dan sal ek sê, blam my ieder weg, drink maar nie een of ou twee drankies as jy nou moet, vrouwens, jylle moet ook so twee drankies a week inneem, en nie twee glasies in een glasbottel nie. nie, nie twee bottles nie, oor? Meneer, mevrou, um, kry my die ou middelslag glasie, en hy sê, daar moet rechtig iets drink, drink dan nou maar dit. Nou ja, ek gaan volstaan wat hierdie deel van my program aan betref, ek het nog lekker muziek vir jou, moet nie weg gaan heen. En uh, die ene keer wat net so amper wou kom speel, want my vingers was natuurlijk weer vinniger as my brein, uh, snotkopse, koel, cool, soos koos kom bys, en dan had ek Iden, myne vir vanavond, en dan ek sommer lekker muziek nog vir jou, tot en met jyneer. So moet nie weg gaan he. ek gaan nou weer vir jou vertel wat is die rest van die dag op, en wat is die rest van die week op. Uhm, Lainetie, ons hier het nog lekker word. Ik rees ek drees jy Dan net ek jou wat of weer gewys. Ek weet sy get flat Dan net ons al lank al saart gedreig. Ek gee sy my sperser. Then you've seen me a little bit of a blinker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 Ek is ook passievol oor kolostrum en natuurke stamcelbehandeling. Weet jy wat dit is? Skakel gerust in en ek opvind uit, net hier, elke donderdag, tussen 11 en 1 op Net Radio SA, die beste vir die beste. Daar sy, ons is amper in die einde van my program nog so 10 miniekies, dan is dit tereo vir nou. Maar nou ja, ek wil dan vir jou sê wat die rest van die dag gaan gebeur, is dis 4 en 64 is Corrie slabbert op met haar baie, baie oulijke program um, vir die boere, in die hart van die boer. En um, dan is haar muziek in allerhande goed, is gewoelik op die donderdagavond, is Arlene op met haar boeremuziekprogram, maar um, spaaie van julle wat nou gereeld na haar programma luister, weet dat sy in Engeland is op die oomlik vir drie maande, en dat haar um, dochter hier in Zuid-Afrika, net na dat sy daar was, toe um, uh, syk geraak het, en sy word nou een of ander tijd geopereerd, so, dis maar, dit sikkel maar, uh, je weet, uh, omdat die mens met jou stem werk, uh, sikkel die mens, maar om die emoties, uh, um, je weet, ook hardseer, uit, uh, uit te hou, as die mens een beetje hardseer is, jylle tel het sommer vinnig op, nie, um, jylle hoor wanneer ek blij is, jylle hoor wanneer ek hardseer is, en uh, nou ja, ek weet nie of Adeline vanavond gaan, kom, um, uh, kan uitsaai nie, maar as sy nie uitsaai nie, gaan in elk geval, altyd 24 uur van die dag is daar muziek, en as van ons programme wat op ons servers herhaal word, so jy moet nie weggaan nie, daar is baie lekker muziek, en ons radiostasies is een van die staties wat ek weet, wat die lekkerste muzieksmaak en weie keuses het. Nou ja, ek um, groet jou tot morgen, wanneer ek my program aanbied, vrijdag uh, jylleit, En um, jy is so welkom om vir my boodskapjes te stuur vir morgen. En as jy die liekie wil hoor, en ek heet het, ga ek het vir jou intrek, maar dan moet jy vir dag vir my al dat weet. Stuur jy vir my daar op Skype of op WhatsApp, kan jy vir my boodskapjes stuur. Dit is my WhatsApp nummerkie, is 081-385-39-1. 081-385-39-1. Dibbel 1, en dan maak jy seker dat jy vir my jou naam bysit, vir wie jy dit, die boodskap jy stuur, en, en as jy vir leek moet kyk vir die speciale liekje, of type muziek, wat daar die persoon van sal hou, dan is jy welkom om vir my dit te gee, dan kyk jy wat ek vir jou kan kry, en um, dan kan jy ook vir my sê uh, waar die persoon bly in die wereld en as hulle nie dadelijk na die program kan luister nie dan kan ek vir jou die program beskikbaar stel dan kan jy dit op een pot gooi gaan luister jy kan hulle stier daar na ons web thuis te toe netradio sa.co.za maar vir nou gaan ek jou nou met groet aai dit was nou so lekker was al met jou te keier maar kom ons luister na um, O, ek het nog eindelijk so lekker baie muzieke weet, wat om hier te sê nie, uh, wat om te speel nie. Kom ons luister na se uh, myne vir vanavond. En dan is dat tyd miskien vir nog so eniekie of twee maar ek groet jou vir nou. Tot morgen, elf uur. Tereo vir nou. En as blij, is daar kans dat jy my nog vanavond verlei. dat ek aan jou It's on y'all, I've made it here below, and if we'll blame you now, and I see maybe Vooral sy kwale En hy raak ook soms benieu Maar daar sy goeie man En hy nader 86 En dier die lijne van sy wo Dier die oorloof van verandering Kan jy sien is nou gedaan En sy oor word gauw lucht, En ek sien nou kom my story Van die jaren toe ons mensen Voor beskerming gebleit het Was een broederband geboren En hy sien my oor fronds, maar die vier van al die jare, loop steeds nog dier sy aarde. En so waai die wind, my kind. En so waai die wind, ons blik. alles weg maar is diep in jou gebore dat niks is ooit verloor en hy vraag my dier die stories van hoe gaan het nog op maties en of ons nog ons taal praat, want hy veerd uit ons boeken vir my een vrou toe waar die haat een biekie stil kan maak, het loop mos dier ons avond word het sterker dier die jaren